היפופוטם! שלום לכולם, מהיפופוטם תחקירים. תנועות נוער הן דבר ידוע ושגור. מדובר בארגונים בהם מקבלים הילדים העשרה ופעילויות חברתיות. אבל מה עם המבוגרים יותר? מסתבר שיש מי שדאג גם למבוגרים, וכיום ניתן למצוא גם תנועות זקנים, שכמו תנועות נוער הן דואגות לקשישים ולפעילויות וזה. אולי פעולו יהיה זה? לפעולותיהם החברתיות. כן, יופי, זה עבר איזה מעוות כזה. ולפעילויות החברתיות. שלהם. שלום לכולם, שלום לכולם, אני עוזי, ואני המדריך שלכם השנה. אני לא יודע מה הוא אומר ברשק הזה. זה המדריר שלנו. ואנחנו נתחיל בקצת משחקי היכרות. כל אחד יגיד את השם שלו ושם של חיה שמתחילה באותה אות. אני מכיר את המשחק הזה. תתחיל אתה. סאשה. אין לך כזה סאשה. די, די, די. עכשיו אתה. עכשיו אתה. עכשיו אתה. דוד. דינזרו! יפה מאוד, יפה מאוד. תודה, תודה. בואו, פורסטראקה. זה מזכיר לי שפעם במשק לא היה חלב. טוב, עכשיו נשחק, תופסת טלוויזיה. כל אחד צריך לרוץ ולתפוס טלוויזיה. מה? להגיד שם של תוכנית. ימים מאושרים, מפונזי. נקוי ראש! שישאר בינינו! נכון, נכון, נכון. נכון, נכון. את הכתפייה. עכשיו, עכשיו, חברים, חברים, עכשיו נשחק שלפלף. זה מזכיר לי סיפור, איך פעם במשק לא היה חלב. עכשיו נשחק שלפלף. אני אתן לך מכה בראש ואתה תגיד את השם שלך. לא תגיד לי מה לעשות! הוא לא יגיד לי מה לעשות! הוא יגיד לי מה לעשות! הוא יבוא אליי יגיד לי לעשות! שקט, שקט! זה מזכיר לי איך פעם במשק לא היה חלב! מי עשה את זה? נוסרגה. אל תעשית את זה! תתביישי לך! תתביישי לך עושה ככה! תתביישי לך את הכתפיות עליי! נמצא איתנו באולפן פסיכולוג. שלום. שלום. האם משעמם יותר למבוגרים בחברתנו אחרי שילדיהם עזבו את הכן? את הכן! את הכן! התשובה נמצאת בתוך השאלה, את הכן! את הכן! כן! כן! אז מה אתה מזמין אותי אם אתה יודע כבר את התשובה? את הכן! את הכן! את הכן! לי לי לי לי לי לי לי! אה אה אה! את הכן! את הכן! את הכן! כן! הבנתי. האם יש באולפנות מישהו שאני צריך לראיין אותו? אה, אני רציתי לספר לכם שהקול שלי יישאר איתי כל החיים גם שאני קטן וגם שאני גדול וגם שאני זקן אז אי אפשר לדעת אם אני בן 11 או 2 או... רגע, רגע, רגע, חכו רגע, חכו זה מזכיר לי משהו בוא, בוא, תתקרב אלינו שכולנו נשמע אותך כל המאזינים זה מזכיר לי משהו איך פעם במשק לא היה חלב, אה? היפופוטם. תהיים נוספים תוכלו לשמוע באתר האינטרנט של היפופוטם. היפופוטם, co.il